Свіча. Вітер, злива, безсоння, Гасне літо зелене, Падають на підвіконня Жовті долоні клена. Серце щемить від болю, Вмиті безсонням очі. Я і поруч зі мною Чорна безодня ночі. Запалю свічу, з віком віч на віч, запалю свічу, щоб здолати ніч, запалю свічу тривожний час, помолюсь вогню, щоб вогонь не згас, і наче вщухає злива, і небо важке світліє, полум'я свічки тремтливе, долоні і душу гріє, світить з пітьми мої. Свіча, як гаряча рана, Від свічки цієї малої Займеться щасливий ранок.